En aquest matí, amb les nostres converses que mantenim en diferents eh, grups, entitats, clubs esportius de la nostra vila, volem parlar amb en Narcís Madic i saludem Narcís, bon dia. Bon dia, Raquel. Com estàs, Maco? Molt bé. Fem Molt bé, confinats per a no? tothom, amb ganes d'anar sortint, que ja ho fem, i d'anar normalitzant. Molt bé, ara en parlarem també una mica amb la, la tasca personal i docent, ja aprofitant que te tinc aquí, però, de totes maneres, l'hem convidat, eh, perquè, com sabeu, és ara mateix el que està al català, de capdavant del Club Ambol Garbí, volen saber una mica quina és la situació actual de, del club, Eh, sabem que hi ha categories professionals, per dir-ho que ja han decidit exactament què fan i s'ha programat amb el Barça campió, però no sé les categories eh, d'en base i la vostra, eh, com, com està, que ha decidit la Federació Catalana, suposo, en aquests moments. Eh, Fes-me cinc cèntims a com sí. de com ha Mira, ara mateix només quedaven pendents el que dius tu, la divisió d'honor i la, la plata, per decidir, la resta ja estava decidit. Uh, en consonància una mica amb totes les lligues europees que a poc a poc van anar decidint de donar les temporades per acabades i contemplar només ascensos. I aquí a la Federació Catalana doncs, bueno, va esperar una mica més, però al final la decisió que va prendre va ser la mateixa. O sigui, es donen totes les lligues per acabades i contemplen només ascensos, per tant cap descens. I amb una o dues temporades regularitzaran un altre cop totes les categories, que això és el que estan treballant. Però per tant, a nivell mal. de club, a, a nivell de club això doncs, ens beneficia, si mirem allò, parlem egoistament, perquè teníem un sènior a Lliga Catalana, el sènior A, a Lliga Catalana, que estava en posicions de descens i, per tant, això ens permet afrontar una altra temporada amb l'experiència ja d'aquesta a Lliga, i per tant pensem que pot ser una, una bona segona oportunitat per armar un equip fort i amb l'experiència que hem, hem agafat aquesta temporada doncs aconseguir la permanència Estava pagant una I mica la... senioral, eh, Jo estic a Rafel No, te deies si estava pagant una mica la novetada en aquest cas Sí, clar, ens hem trobat amb una lliga catalana que és molt exigent i amb la qual es pagues molt les petites errades, els detalls Uh, hem perdut només un partit per més d'una diferència de més de 5 gols. Tots els altres partits els perdíem 1, dos, tres, i arribàvem els últims uh, 5-10 minuts amb opcions, el que passa que qualsevol petit error et penalitza. Llavors, uh, bueno, sí que pagues una mica no?, la novetada de la categoria, però d'això se n'aprèn i esperem que la temporada que ve doncs, aquests uh, partits que es decidien per un gol a la contra doncs, es decideixin per un gol a favor. De tota manera, serà dura la temporada que ve o l'altra perquè hi haurà més descensos, se suposa, més promocions. No sé com ho faran. Per tant, serà dur, eh? Sí, ara ens ha arribat, mira, aquesta tarda mateix ens ha arribat una mica l'organització i hem sabut que baixen cinc equips en comptes de tres i, per tant, hi haurà un nivell d'exigència molt alt. Però és un repte i, per tant, estem molt animats. Ja estem treballant de cara a la temporada que ve. Molt bé. M'ha parlat del segon equip també i, òbviament, ja ho farem extensiu per parlar de tot l'embol base i de tota aquesta mainada que s'ha hagut de cada casa, no només a l'embol, eh? d'altres esports també, mm. però centrem-ho molt el vostre. Què heu fet?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 estava també en posicions de descens, però amb línia ascendent. De totes maneres, doncs, també ens ha anat bé que donguessin per acabades les, les competicions. I el mateix, ara ja estem treballant de cares a, doncs, a confegir uns equips eh, potents i a aprofitar tota l'experiència que, que hem tingut aquest any. En quant a les categories inferiors, s'han doncs, donat per acabades les competicions sense guanyadors i, per tant, el que hem fet des del club és intentar mantenir el contacte amb els jugadors i les jugadores a través d'entrenaments virtuals, de que els entrenadors doncs, fessin algun mit, algun zoom, alguna trobada telemàtica, per no perdre el fil. No? I ara ja estem treballant amb els equips de la temporada que ve, confeccionant a veure els equips que surten, jugadors que continuen i una mica amb la incògnita perquè encara no ho podem avançar, això ningú pot avançar, de veure com evolucionarà tot, si es podrà començar a entrenar els pavellons, espais tancats a l'agost o al setembre, i si podrem començar la temporada amb normalitat o no. Exactament, Narcís, perquè sabem com, com ha acabat, ara sabem com acaba, però no sabem com començarà, no sabem ni si la pretemporada... En aquest cas, els esports, alguns d'aquests, com, com la molt comença més tard que, que, per exemple, el futbol, o sigui, que té un marge una mica més ampli, però Déu-n'hi-do, està tot així penjat. Sí, sí, estem ara mateix intentant, bé, bueno, treballant ja en pretemporada, sabem que la pretemporada segurament serà individual, estigui mentalitzant molt els jugadors de que la preparació l'hauran de fer individualment, amb tots els plànings que passin des dels entrenadors de cada equip, i pendents de, de veure com evoluciona aquest Covid-19 i de com, de com poden començar els entrenaments. El nostre és un esport amb molt de contacte i, per tant, segurament serem dels, dels últims a començar, igual que el bàsquet, igual que el futbol. De fet, és que estem jugant en espais, en llocs tancats, i molt de contacte físic, i això vol dir que haurem d'estar molt amatents a com va evolucionant el tema, i si hi ha rebrots, no hi ha rebrots, i com ara mateix tots estem una mica a l'expectativa sense poder avançar massa res. Sobretot amb el pavelló de, del Garbier que allà la gent s'hi apilona, però de mala manera, que semblen sardines en llauna. Plà, nosaltres afortunadament tenim una afició que és un 10 i em planeem cada 15 dies al Arena i per tant som conscients de que haurem de seguir molt les instruccions i veure com si es pot començar, amb quines condicions es pot començar. Uh. veurem, haurem de passar això al maig, al juny, al juliol, l'agost i veure com evoluciona. Narcís parlant amb gent de clubstxo eh, que la preocupació econòmica també és molt important eh, per als esespòsols, per la gent que, que ajuda, per als diners que es puguin haver de tornar eh, per les fitxes que s'han de pagar novament eh, la federació us ha donat un cop de mà ho pensa fer o heu parlat d'aquest tema eh, amb tothom? Bé, evidentment eh, no és fàcil per ningú. Eh? hi ha situacions molt complicades que eh... Clar, el nostre club, bàsicament, viu, a part de les subvencions que podem rebre, de, de, de les quotes que paguen els jugadors. I, per tant, haurem de replantejar, de fet ja n'hem parlat amb la Junta, el pagament d'aquesta segona quota dels socis i els jugadors, i això voldrà dir que tindrem menys ingressos. El que passa que un s'ha d'adaptar una mica a les situacions i per tant som conscients que, que la gent no passa a doncs, que hi ha gent que té moltes dificultats. En tot cas, estudiarem maneres de tirar endavant, això no ens fa patir perquè ja recursos eh, en tenim on trobarem, i per tant nosaltres ja afrontem la temporada que ve i intentarem que qualsevol mal de cap econòmic que pugui tenir eh, qualsevol persona relacionada amb la família del Garbí, doncs eh, ja trobarem la manera de solucionar-ho segur. Ho heu trobat sempre i suposo que ho continueu fent. Narcís, una persona com tu, acostumada també a relacionar-te molt amb la gent, a tenir-la al costat, a estar amb ells i que t'agrada l'esport, sortir, com ha viscut aquest uh, confinament, uh, aquest estat d'alerta, quedar-se tancat a, a casa? Bé, penso que tots, uh, si pensem allò individualment, hem fet un curs accelerat de, de noves tecnologies i d'adaptació a, a tot, perquè de cop et trobes tancat 24 hores a, amb la família i havem de fer com una vida normal, seguir treballant, eh, hem transformat totes les classes en classes online i, i per tant, això ha volgut eh, doncs, tot unes, un esforç individual, però penso que bueno, que ja tenim també recursos i estem preparats per, per fer front a situacions d'aquestes i com que en general jo soc un home molt optimista, eh, les coses eh, quan s'han de fer es fan, es tiren davant i t'intentes anar adaptant a mesura que els problemes van sorgir. això és el que hem fet. N'has après alguna cosa de, de tot això? I del que falta encara? Bé, bueno, sempre entreus eh, algun, alguna lliçó i alguna experiència positiva, no? El fet de, bueno, de conviure, si res més no, 24 hores amb la família et fa descobrir doncs, eh, noves situacions, eh, no, noves, eh, nous termes, noves vivències que, que en el dia a dia segurament et passen. No? O I sigui que es Pen que les persones hem d'aprofitar eh, aquestes oportunitats diguem que se'ns donen eh, i que no hem triar per treure'n eh, tot el positiu que es pot. És evident que hi ha moments que és un d'alvall emocional, perquè és com una ruleta russa, però això penso que és general. Molt bé. Què has sigut tu aquests dies? Ja acabo. Uh, més de, de lectura, més d'aprendre a cuinar, que hi ha molta gent que ho ha pres aquests dies, més de Netflix o de Amazon Prime o el que sigui. Què has fet? Mira, el, el, el primer mes, uh, des del 12 de març al, al 12 d'abril, uh, com a docents uh, no vam tenir temps de res, perquè vam fer una readaptació i vam treballar més que mai. A poc a poc, quan ens hem anat situant, eh, bueno, jo sóc un home de bastanta lectura, però hem tingut una mica de temps de, de tot, eh, de lectura, de sèries, de pel·lícules i estones de contemplació també, d'avorrir-nos una mica, que també és interessant per la creativitat, això. Molt bé. Mercè, alguna cosa més que vulguessis comentar amb els nostres oients? Pues, res més, uns records de tota la família de, del Garbí i que esperem retrobar-nos al Garbí Arena com, com més aviat possible. Esperem que sigui ben aviat i que ho pugueu doncs, explicar a les noves generacions del, del Garbí, que esperem que no visquin una altra, una pandèmia o un fet com el que hem viscut nosaltres i, i sigui una història de, de los abueletes, que en dèiem abans, eh? les batallites de los abuelos, que, que ells no sabien què és. Mercís, una abraçada, moltes gràcies. Esperem, esperem gràcies a vosaltres vas gràcies. a veure.